Дитя поглянуло на покинуцю з-під лоба. Так воно тоді в дитинстві дивилося майже на всіх, окрім своєї мами. Хлопчик також затримався на мить. а Він, худий і мізерний, стояв мовчки перед немічною, затиснувши в долоньках невеликого медальйона, колись подарованого йому риклею. А ще за мить Крізь дитячий образок проступили риси дорослого Макса. Марево наблизилася до Клави і гаркнула прямо їй в обличчя. «Шукайте в Мишигіна!» «Що шукати?» – вигукнула чи то Клава, чи то уже Світлана. І сон раптово закінчився. «Що шукати?» – прошепотіли напівсонно уста баби Світлани – і вона таки прокинулася, вибралася з того дивного, тривожного сновидіння. Не було в хаті ніякого Макса, ані інших людей, котрі так давно канули в небуття. І це трохи заспокоїло стару. Баба поглянула у вікно і, помітивши там досвітню сіризну, з полегкістю зітхнула. Так, це був сон. Це був тільки сон, але який же химерний. Перевернувшись на інший бік, баба Світлана ще трохи полежала, обмірковуючи те, що їй приснилося, а тоді, голосно зітхаючи, звелася на ноги. Намацавши ступнями капці, вона дісталася до вікна і виглянула на двір. Там було похмуро. До шиб приліпилася сива завіса туману, крізь яку заглядали до хати якісь тіні. Лебезунісі навіть здалося, що одна з тих тіней наблизилася до хатнього вікна, і тут таки майнула геть у глиб ранньої сірезни. Зітхнувши ще раз, баба звично провела розчепіреною п'ятернею по старечих зморшках свого обличчя, ніби згрібаючи геть залишки ночі. Звісно, після такого сновидива може примаритися що завгодно. З порожньою квартою в руках стара рушила на веранду. Там у відрі завжди стояла свіжа вода. Та тільки на вона ступила через поріг, відразу ж зупинилася як вкопана. У щілині під вхідними дверима щось біліло. Придивившись, Лебезуниха помітила, що це газета. Очевидно, хтось згорнув її вдвоє і всунув під двері. Наполохана цією несподіванкою, баба Світлана нерішуче стояла посеред веранди. Сам факт був цілком другорядним. Здавалося б, що тут такого? Адже поштової скриньки біля хати не було. Газету, хоча стара востаннє читала радянську періодику, мабуть таки ще за молоду, міг залишити звичайний листоноша. Може, в Україні вибори? Зрушивши врешті з місця, баба Світлана нагнулася і дісталася під дверей з горток. У складеному вдвоє номері Радянської Волині був ще й конверт. Це був звичайний великий жовтуватий конверт, із виразно надрукованою адресною сіткою, на якому, втім, не було ані штампів, ні поштових марок, ні жодного напису. Більше того, його навіть не заклеїли. Стара відкинула на підвіконня газету і запустила руку всередину конверта. Наступної миті хатню тишу сполохав її розпачливий зойк. З-під пальців Раптом висковнув цупкий, пожовтілий шмат паперу. Хитнувшись у повітрі, він із тихим шелестом впав до ніг закам'янілої посеред веранди постаті. Неймовірний страх спотворив обличчя старої лебезонихи. Баба заклякла. Пальці її правої руки, які щойно порпалися в підкинутому конверті, так і стирчали. Неначе судомлені електричним струмом. А з фотографії, що валялися на підлозі, світилися на всю убогу бабину веранду голі тіла. І гер-офіцер у перекособоченому кашкеті реготав своєю масною хтивою пикою на увесь світ. Минуле влетіло до бабиної хати, Воно нахабно вдерлося в саме серце Лебезонихе, стискаючи його у своїх загрибущих крижаних обіймах. Воно вибило з баби Світлани подих, і тепер лише вицвілі старечі очі кричали поперед себе німою тишею. За мить, крізь вушко якої промайнуло добрих піввіку, стара нагнулась і підняла фото. На збороті виднівся напис польською мовою. Почерк виявився до болю знайомим. Такої каліграфії годі було навчитися в радянській школі.